Орел погодився, оскільки після нападу на Літин краще було на деякий час зникнути зі своєї округи. Та й знайомство з іншим тереном і його захисниками у майбутньому могло знадобитися. Пугач зрадів. Відпочивши, вирушили на Кипоровий яр, їхали по Вздяківці та Медведівку. надвечір на тракті під Кожуховим зустріли протзагін, без сутички обезброїли. Комісара, негаючись, розстріляли при дорозі. Перед тим, як відпустити полонених, кожному вліпили по 50 нагаїв. Під ударами москалі виріщали дикими голосами. Перед світанком отаборились у Кипоровому ярі. Сподівались зустрітися з відділами Харка Сензюка і Мирона Лиха. Але ті не поспішали до небезпечного району, адже після нападу на Літин повіт почав заповнюватися відділами Чека та регулярними частинами з Вінниці, Літина, Летичева, Хмільника і Уланова. Червоні ставали залогами у селах, які оточували Кипоровий Яр. Внаслідок цього у повстанців виникла проблема з продовольством та фуражем. Люди і коні були голодні. Отаман Пугач весь час підганяв до від'їзду на Бердичівщину. Але в далеку подорож коні повинні рушати нагодованими. Тому Орел вислав п'ятнадцятьох козаків до каміногірки по хліб та овес. Селян було попереджено, що Кам'яногірка піде вночі з димом, якщо про нас довідаються большевики. Було вирішено тієї ж ночі виїхати на Київщину. Домовились, що на тому березі Бугу Орел, як отаман меншого відділу, переходить під команду Пугача Кравченка. Проблема підпорядкування для українців – одна з найболючіших. Українець – відважний лицар. Але коли справа доходить до підпорядкування комусь, Воюючи з ворогом, українець будує свою державу, а от ставленням до побратима руйнує її. З такими жертвами відвоювано. «Ми, українці, розмірковував Яків Гальчевський, охоче підлягаємо командантам-чужинцям чи українцеві в чужій службі, але у своїй армії чи адміністрації майже кожному українцеві здається, що він один найрозумніший, а його зверхники – Дурні, злодії, зрадники. Не визнають авторитету свого, підривають його на кожному кроці, накази і розпорядження критикують. Чи не тому, що ми досі не маємо держави? Треба великого вироблення і внутрішньої дисципліни, щоб навчитися підпорядковуватися. Хто вміє підлягати, той вміє й наказувати. Чому не визнання авторитету іншого має такий масовий характер? Це правда, в нашій психіці, Покутує вікове поневолення. Вчорашній раб, стаючи паном, не хоче розуміти загальних цілей, а кермується виключно своїм егоїзмом і зарозумілістю. Там, де від поколінь впоїний державний інстинкт, існують і твердо зобов'язують державні інстинкти, поняття збірноти і праці, одиниці для загалу, народу, держави. Там такого, як у нас, шкідливого явища самозрозуміло нема. Сам як і в Гальчевський не один раз доводив, що здатний віддати владу, коли бачив, що цього вимагає добро справи. Орел мав одну делікатну проблему. З одного боку, козаку, тим більше отаману, не личило возитися з жінкою, а з іншого – як можна дружину залишити на призволяще? Після нападу на Літен більшовики вже, напевно, довідалися про роль Гальчевського у цій акції – Арештувавши її більшовики, як сказав Орел, почнуть нею шахувати мою повстанчу діяльність. Тому отаман вирішив забрати дружину з собою. Через Буг перейшли в містечко Янові, оскільки іншого мосту через Буг близько не було. Міст перейшли вночі за всіма правилами військової тактики. На Київському березі команду перебрав отаман Пугач. Він відразу скликав неведичку нараду зі своїми козаками. «Це не сподобалося Гальчевському, адже нарад на партизанщині нема. Добре чи зле, але має рішати отаман, бо на це він і є». Доїхали до залізничного шляху Жмеренка-Київ. Колію перейшли без пригод. Оминувши з північного сходу станцію Калинівку, стали на постій у лісі. Після сніданку рушили далі. Гальчевського здивувала недбалість пугача. Як отаман, він був зобов'язаний забезпечити належну охорону маршової колони з боків, тилу та її голови. Чого ж він не зробив цього? Орел коректно підказав йому. Помилку було виправлено. Але все одно лісовики Гальчевського, які не звикли до відкритих степових долин, почували себе зле. Побоюючись за долю відділу, Гальчевський напружено придивлявся до місцевості –